Arranco Sambi, la música en Estat Port. Tot seguit us convidem a escoltar El cabàs de la Montala.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 Bon vespre a tothom. Estem a la setmana, ahir va ser el dia, ben celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I en el nostre municipi estem tota la setmana fent actes per, d'una manera o altra, commemorar les dones emprenedores, les dones treballadores, les dones amb idees, per parlar d'igualtat igualtat entre homes i dones, per parlar de... Ja no es parla de conciliació, sinó de repartiment de les tasques de la llar, d'organització, per parlar de tot això. I ahir, ahir vam fer en el casal de cultura un acte molt maco en el que la triu Mercè Boer i el músic Bru Bruferri van posar en escena un fragment de l'obra La infanticida de Caterina Albert. És una obra molt especial i per parlar d'ella... Tenim avui aquí a l'Albert Esingre, que ha estat que l'Albert és rond de Laire i ha estat el director d'aquesta obra. Albert hola! Hola, bona tarda. <ríe> hola, bona tarda, què? Com, com va tot? <ríe> Bé Mol contents d'haver pogut participar en aquesta obra. Sí sí, ja, ja ho vaig veure quan en el moment que havem parlar que que t'engrascava molt fer-ho. Jo voldria que ens expliquessis una mica com, com us heu anat organitzant, com has, com has organitzat en la Mercè i en el, el Bruc, com heu preparat el test, en fi, tot, tot, tot el que ha estat el procés d'elaboració. Bueno, mira, la, la Caterina Albert, bueno, l'obra en si és una obra que, bastant dura, Mol dura, uh -huh. no és en va que la Caterina Albert amb aquesta obra, doncs, va decidir eh, ja a, a partir de d'haver-la escrit, va decidir que la... signar amb un nom d'home, uh -huh. perquè és una obra molt dura, no és aquest el motiu, eh, eh? però, bueno, ja anirem parlant, però el procés ha estat que eh, jo he començat per deixar que la Mercè, que és l'actiu que ho ha fet, doncs la llegís, a veure què li suggeria amb ella, uh -huh. i aleshores amb ella a diferència de mi, no li suggeria uh, una, una dona que, que hagués perdut la raó eh? que, que, sinó que estava una miqueta així uh, fora de si, uh, senzillament però que no, no era boja, i a mi em semblava que sí, que s'hi havia tornat recordem una miqueta el tema sí. aquesta història ens parlava d'una noia que es va enamorar, es va enamorar d'un noi que va abusar una mica d'ella i la va deixar en estat eh? i aleshores el que li passava en aquesta noia és que estava sotmesa completament en el seu pare eh? uh -huh. en el seu pare que la feia servir d'escarràs de, la tenia completament anul·ada anul·lada com a persona i aleshores és el procés d'aquesta noia fugint de, vaja, per evitar que el seu pare estepigués que estava embarassada i, i follament enamorada d'aquell noi que l'ha enganyat l'ha enganyada que l'ha deixada eh? i doncs mira, li passen una sèrie de, de coses que no sé pas si val la pena que les diguem ara perquè seria la resolució tot i bueno, que ja l'hem feta, com però que l sí feta... Que no vol val més que no li diguem no? Ah, això sí que és veritat això sí que és veritat sí, sí val és. més que no diguem però vaja, el que em preguntaves com ho vàrem enfocar, eh, jo a partir d'aquesta situació jo veia una noia que precisament per tal com acaba l'obra, que, que no diré, s'havia tornat boja. Jo sí que l'hi veia. I la Mercè insistia que no, que ella hi veia una persona una miqueta més, eh, sí, momentàniament una miqueta fora de si, sí, però que no havia acabat de perdre la raó. Però finalment parlant-ne vam resoldre que, que sí, que estava boja i que aleshores no tocava gaire vores i estava una miqueta desesperada i hem encarat la, vaja, la visió general ha estat a partir d'això perquè és clar, com totes les obres a partir de que algú les escriu doncs tu quan la llegeixes també interpretes el sí. que et semblen a tu clar. i és a partir d'aquí que nosaltres hem anat fent jo no sé ben bé la que Caterina Albert si havia decidit que aquella protagonista del seu monòleg era una bojo o no, però jo, jo li veia. És curiós perquè jo crec que coincideixo una miqueta més amb la Mercè, que no passa amb tu, en sap greu, eh? Bé, mira, ja. no Perquè realment és un test molt de denunciar tota l'estona. al que fa la Nela, que és la protagonista, és, sí. és eh, de, eh, com si fos un... Queixa, una queixa, i aleshores va, va descrivint l'horror i la tortura que l'envoltava. Sí, però fixa't, jo... perdona, Antònia, sí, no, no, no, la sí, paraula és... que has dit, queixa, sí. eh? Eh, jo, jo em queixo, o les persones ens queixem a partir de que tenim una certa informació, o sigui, a partir de que tenim un criteri, més, més que informació, un criteri de les coses que estan fetes o mal fetes, sí. eh?, i aleshores, eh, saps què passa? Que jo veia aquell personatge tan ignorant, tan sotmès al pare... Tan, tan, no sé com, yeah. tan primari, eh, que no sé si aquesta noia, pobra, aquesta pobra noia, al llarg de la seva vida havia tingut alguna mena de formació eh, com per poder tenir criteri per alguna cosa. No només formació, sinó alguna mena d'estimació per part del pare com perquè ella com a persona evolucionés una miqueta bé. Mm. Jo penso que era poc més que una cosa, aquella noia per la seva trajectòria vital per tal com l'havien tractada a la família eh, i, i, i l'educació que tenia social ella jo no, no crec que es tingués per una persona gaire valuosa eh, i aleshores eh, en base a això és en base a el que penso que ella no es queixava perquè ella sabia perfectament que no, te, no, no tenia opció a queixer, era una dona tan sotmesa que no, no, li, no penso que se li passés mai pel cap queixar-se de res és una lectura és una, jo crec que ara mateix ens està passant a tu i a mi i amb, i amb la, el que dius que pensava que pensa la Mercè i és que les bones obres poden tenir moltes lectures entre línies i els nostres oients poden veure a través d'aquesta conversa que estem tenint tu i jo perdona'm, que... Antònia no, no, és, eh, no, no, no un, un és segon, és que passa que hi ha alguna interferència i no et sento prou bé, no t'entenc. No, eh, no sé Quan què fer. Quan parles hi ha alguna interferència per aquí mig. Aviam, el tècnic eh, si sí, ens pot ajudar una miqueta? Sí. Sí, ens sents una mica millor ara, Albert? I continua les musiquetes pel mig però jo et sento més bé. Sí. Ens sents més bé. Jo crec que, el que aquesta conversa que estem tenint tu i jo demostra una cosa que tenen els grans autors i és que una mateixa lectura Pot, fer vari... pot tenir diverses lectures entre línies i que el que tu has fet i el que jo he fet i el que ha fet la Mercè són diferents lectures entre línies i això és una cosa fantàstica, que només els grans actors són capaços de generar en els seus lectors. Sí, I i sí. cada un de nosaltres com a lector que som i amb la nostra circumstància particular l'hem interpretat d'una manera jo sí, sí. ho deixaria aquí, si et sembla deixaria aquí el... I, i segur que les persones que ahir van anar al casal de cultura i ho van veure, doncs també tenen visions diferents de les nostres Sí, Con... sí, segur, però només un incís eh? només eh, recomanar a tothom qui s'ho torni a llegir, sí. eh, que abans de llegir-ho, o que mentre s'ho llegeix tingui en compte la... on d'on és aquest personatge, de quina època és i en quin estatus social eh, o estat social eh, vivia, sí, d'on sortia. Eh? I, escolta'm, fa cent anys, més o menys, que està escrit això aquí, sí. En aquí, a Catalunya, eh, érem, podríem arribar a ser, molt bèsties. Sí, sí, sí. Eh? Atenció. Sí, abans has començat a explicar i esperat que, que la Caterina es va canviar el nom... Eh, eh, Sí. explica una miqueta més, allò eh, que aquesta obra es va presentar jo... Eh. Ella va, sí, ella va presentar aquesta obra a Olot, em sembla com un joc sí. corals sí, sí, o una sí. així, d'allò on és, ara eh, no me'n recordo l'any, però fa, estem parlant eh, de 100 anys. El, el 1989, és que ho he mirat, eh? Sí. Encara fa mi, més, encara de 100 anys, eh? Sí. I aleshores... Eh, la varen triar, ella sí. segurament devia signar amb el seu cognom Albert, sí. eh, i la varen donar com a guanyadora, sí. una obra molt dura, eh, sí. que reflectia que parlava molt de la, de, de la pagesia de... de que reflectia molt la realitat d'aquell moment. Sí, eh? de 1898, sí. Exacte, I, i, i molt dura, molt bé, va agradar molt, tal com estava escrit, la pesca", però quan varen veure aquells homes que eren el jurat, que ella era, que l'autor no era un autor, sinó que era una autora, sí. aleshores no els hi va semblar bé, els hi va semblar que allò no podia ser, que que aquella escriptura d'una dona no podia sortir, que les dones no, no estaven fetes per fer aquella mena de, de visió del món, d'escriure-la i, i de donar-la a conèixer. I aleshores havien anunciat que farien una lectura eh, de l'obra sí. guanyadora, que va ser aquesta, i quan varen saber això, aquesta lectura es va anul·lar. Eh? La Caterina Albert no hi va anar, no es va queixar, no va dir res devia engegar d'ida a la seva manera mm -hmm. i no els hi va donar cap resposta eh, i a partir de llavors ella va decidir continuar explicant el seu món el seu, eh, la, la, lo que li passava pel cap el eh, que, eh, que volia escriure però amb el nom de, de Víctor Català amb el nom d'un home i amb aquest nom va tenir molts èxits yeah. perquè era bona Sí, jo, jo voldria destacar el fet que, que Caterina Albert, que era una dona d'una classe benestant, que era una dona molt culta, que havia fet excavacions empúries, en un terreny que tenia, havia trobat restes arqueològiques, que tenia correspondència amb Joan Maragall, amb Narcís Oller, amb Joaquim Folqui Torres, amb Àngel Guimerà, que feia tot això, tingués aquesta sensibilitat per captar, els problemes per captar la forma de ser de, de l'ànima, de, de, de dones, d'un medi molt diferent del que ella vivia. I això sí. és un valor que realment, bueno, penso que mereix destacar-ho. Sí, sí, sí un valor a destacar. I em sembla que eh, ara parlo una mica de memòria, sí eh? però, és eh, clar a partir d'aquest encàrrega que ens vas fer de de fer aquesta lectura doncs vas mirant coses i en mires tantes que de vegades se't distreuen però no mi sembla recordar que la Caterina Albert va empènyer la seva germana eh... ai ara no ho sé eh, sí. no, eh, no dedicar-se a el que ella feia sinó que bueno, ara, ara parla de memòria i ara no sabem bé el que va passar, però jo, jo sé que ella va empènyer la seva germana cap a, cap a una, una manera de fer que no fos una, una submissió com eren la majoria de dones d'aquell moment sí, sí, eh? sí, una germana sí, més sí. jove que tenia Sí, sí, la, jo crec que hem d'agrair aquestes dones tan emprenedores, tan valentes tan, que de mica en mica han anat, han, anat posant, han anat fent camí i que sí. estem on estem que podríem estar millor però que estem un tastem no ens hem d'oblidar d'aquestes dones no? de tant en tant per parlar-me sí. Que, que també sorprenen potser eh, moltes dones, però sobretot el que és d'agrair és que deixessin callats amb molts homes eh, que pensaven que hi havia diferències, eh, diferències exagerades entre els homes i les dones. Que diferències n'hi ha, perquè d'iguals no som, no. Eh, però en tot cas del de que es tracta és de que no som ni millors ni pitjors. No, es tracta de compartir, d'organitzar eh, no? que... i de... I de d'organitzar-nos tots plegats però sense que hi hagi un de, de, de sortida una espècie sí. de desnivell com de, una desigualtat sinó que hi hagi una sí. igualtat Sí, sí, sí. Aquí. tenim molta feina per fer perquè encara tenim molts motius per celebrar el dia de la dona jo penso eh? que sí i el dia millor que sigui és, eh, quan millor estarem serà quan ens arribi el dia de que aquest dia el vulguem celebrar perquè volem, no perquè tinguem necessitat de fer-ho. I tant, i tant. Eh? I tant. Moltes gràcies, Albert. No sé si vols comentar alguna cosa més d'ahir. No, no, uh, no agrair l'acollida la, la, que, que va tenir l'acte i que la Mercè va quedar encantadíssima d'aquella lectura i l'actuació la, d'en Bru, sí. eh, que amb el seu piano, amb la seva música, doncs va fer un acompanyament que nosaltres ens va agradar molt, concretament parlo de nosaltres perquè eh, eh, ens acompanyava d'una manera una miqueta així, amb aquella música que no era una música concreta, sinó que a partir d'una obra que va començar la va anar tergiversant, que nosaltres pensem que és tal com s'anava canviant la ment, se li va canviar la ment a la protagonista. Eh, se li anava, se li anava fins que, pobra noia, doncs va quedar del tot aturada, amb un cervell molt aturat per tot el que li havia passat i aquest, aquesta música que, que ens va oferir en Bru, doncs penso que ens acompanyava molt bé amb la intenció de, de, de la lectura Molt bé, molt bé Moltes gràcies Albert, Dem a fer una petita pausa musical de posant un, una cançó de la Nina Simone i després continuem el programa i et despedim a tu donant les gràcies per, per la teva feina com sempre impecable doncs molt bé, fins un altre dia moltes gràcies a vosaltres She takes just like a woman Yes, she does And she makes love just like a woman And she aches just like a woman But she breaks Like a little girl no body feels any pain See her ribbons and her bow And the problem From her hair She takes just like a woman Yeah she does And she breathes Like a little girl It was raining from the first Everybody knows I was dying So I came here i continuem amb les activitats que s'han organitzat aquesta setmana, la Setmana de la Dona Treballadora, dia, que celebrem el Dia Internacional de la Dona Treballadora, que hi ha moltes, perquè són les jornades en les que participa eh, el cau jove, bueno, per descomptar l'Ajuntament, serveis socials, a la biblioteca també fent coses. Demà, per exemple, demà demà divendres a les 6 de la tarda, a través d'ajuntament en serveis socials hem organitzat una sessió de contes per a adults. Són un, uns contes molt especials que ens vindrà fer l'Elisabet Noé a les 6 de la tarda i que porten per títol Paraula de Dona. No us ho perdeu. Escoltarem relats, escoltarem coses que passen a les dones i als homes perquè el món, com deia l'Albert, és ple de dones i homes i el que hem de fer és organitzar-nos. Igualtat, no? I serà una setmana fantàstica perquè el, el diumenge hi ha tot d'activitats, hi ha una cursa, una triatló, esport, vull dir, el programa està a tot arreu, a l'Ajuntament, a la Biblioteca, vingueu a agafar-lo i apunteu-vos, apunteu-vos perquè hi ha xerrades, hi ha curses, hi ha contes, hi ha una mica tot tipus d'activitat per tots els gustos i perquè tothom trobi la seva manera de celebrar el Dia de la Dona Treballadora i jo voldria deixar-ho aquí per parlar-vos d'una altra, altra activitat que és molt important per a la biblioteca i que més crec que va molt bé perquè ens passem de parlar de coses de dones a parlar de poesia. I us volia parlar de que el diumenge 19 de març a les 19 hores celebrarem el setè dia mundial de la poesia. Aquesta és una jornada que des de fa molts anys fem gràcies gràcies al treball d'en Pius Morera, que està allà treballant, buscant poetes, buscant música durant tot l'any, recopilant textos, i gràcies a, a ell doncs, fa set anys que organitzem aquestes jornades, que ja són un clàssic, ho tenim totalment integrat. I aquesta jornada del diumenge 19 de març a les 19 hores vinddran setze poetes. Us hiciré el nom dels quintes vindran: Ana Cloi Brugueras, Ana Martínez, Carles Rabassa, David Caño, David Ibernom, Francesc Fanés, Glòria Coll, Ermínia Mas, Jordi Brunet, Josep Francesc Delgado, Laura Torres, Marta Pérez, Pius Morera, Ricard Miravete, Xavier Serraïma i al mig de l'acte hi haurà un intermedi musical a càrrec de la cantant i poeta també, que és Ibert Nadal. Què us he de dir? Que és un acte molt entranyable, que ens hi els seus poemes, que us repartirem un llibret on te trobareu tots els poemes que es hi i que el diumenge a la tarda, que és un dia és un moment en què les persones moltes vegades, després de tota la dura setmana de treball, ens relaxem, doncs una for bona forma de fer-ho és venir aquí al, al Centre Cívic Algor, al teatre, a escoltar poesia i música. Què més volem? Així que us deixo amb, aquest, amb aquesta idea al cap, amb la idea de la poesia del 19 de març, i m'acomiado de vosaltres. Fins la propera. Moltes gràcies.